Шість і один. Дах на перекошеному будинку справді найцікавіше місце для експериментів. День стає вечором. Холодні сутінки з важкими хмарами й поривчастим різким вітром. Час об'єкта номер п'ять. Акордеона. Зліва височіє іржавий і кістяк будівельного крана. Прямий стовбур – пряма стріла. По ньому можна зорієнтуватися, наскільки високий дах у будинку 7.18. Кабінка оператора знаходиться всього на 5 метрів вище. До гака на стрелі кріпиться потужний прожектор, важкий і темний. Як тільки навелазиш на дах, перші хвилини важко думати про інше, окрім як про вітер. Тут його справді багато. Маестро не раз думав про зв'язок, прокладений вітром між вулицею Нестерова, цим дахом і перетягами у коридорах Кашлюківського лабіринту, таких сильних, що валять із ніг. Коли дивитися на прутки сірі хмари, іде обертом голова, і, здається, з-під ніг вислизає земля. Небо міняється швидко, як у кіно. Саме цієї пори на площадці панує особлива атмосфера. Те, що коклюші називають сферичністю. На даху брати Кашлюк торкалися вершин своєї творчості. Тут проводилися їх найкращі гепенінги. Під час таких дійств Толік Піротехнік за півлітра горілки погоджувався лізти в кабінку крана і смикати за ручки. Гак із прожектором натужно їздив уперед-назад і освітлював дах. Справжня опера скрипу. Тут вітер. На даху чекає підготоване кашлюками обладнання. Дві дебелі колонки, драм-машинка на табуретках, схожий на футуристичний архітектон-клавішний синтезатор, обмотаний фульгою мікрофон і безмір коаксильних кабелів під ногами. Об парапет стоїть сперта електрогітара. На табуреті темніють обриси підсадженого на процесор акордеона «Донбас». З акордеона стирчать катетери, якими біжить повітря. Акордеон дихає. Антиодуди першими вилазять на дах і починають метушитися біля апаратури. Маестро подає руку, допомагаючи піднятися на дах Каті. Та спершу передає камеру, потім вилазить сама. Маестро вчепився у мікрофон. Із дивним дрожем у глибині нутра він спостерігає, як гості вмощуються на парапеті. Сутеніє. Хмари пришвидшуються. Він відчуває плинність усього довкола себе. Відчуває, як наростає інтенсивність барв. Мікрофон скрипить і фонить. «Любі друзі! Ми вітаємо вас на концерті атмосферічної музики «Неопубл!»» Катя з камерою навпів присядки кружляє довкола маестро, але той, як і годиться, не звертає на об'єктив жодної уваги. Він закладає на груди акордеон – і на пробу роздуває міхи. Олежик торкається руками клавіш на синтезаторі, і з колонок починає линути грізне гудіння. Сашко накидує ремінь гітари і смикає струну. Повітря лящить від моторошного скреготу. Костя незворушно припалює цигарку, прикриваючи вогонь спиною. Погляд за обрій. Серйозний тип. Настроєння мертвих ворон создаватиме шумовий проект Зв'язда Мінділеєва. Викликати живих ворон буду я, ваш покорний слуга. А зараз музика. Вигукує маестру улюблену фразу і видає пронизливий звукоряд. І на даху починається те, що можна тільки пережити, рухаючись лицем уперед. Шум лиється рікою шиплячих приголосних. Звук огортає прозорим сірим шиплячим целофаном. Плівка розбухає і шириться, стає сферою, стратосферою, ноосферою. Віднаходить свої акустичні полюси і закручується на них у вихори, яскраві, просторові, багатомірні, Майже видимі вихори звукової свідомості. Маестро скидає акордеон, і той, як живий, продовжує сам стискатися і розширятися, мов якась кібергусінь. Моторошне, сновидне враження. Маестро піднімає руку долонею до горизонту і починає сотати невидимі сувої чогось ковзкого. Коли на горизонті з'являються перші птахи, Женя вигукує. «Снімай! Ворон снімай! Ворони летять". Катя направляє камеру в керунку, звідки тягнув невидимі сухожилля маестро. На майже чорному вітряному небі намічується величезна зграя ворон. Крики ворон непомітно вплітаються в музику. Маестро відчуває, як зливається в єдине ціле все, що є тут і зараз. Сюди, сюди, до мене, підкликає маестро. Рукою він тримає невидиму нитку. Він відчуває, як уся неозора каркаюча плахта летить за одним птахом. Варто не відривати погляду від очей той найпершої ворони і всі решта опиняються в нього на вуздечці. Ворони повільно завертають. Вони вловили вихор шуму, закрученого зорею Мінділеєва, і тепер описують коло по уявних внутрішніх стінках. Ворони розтягуються воронкою діаметром у кільканадцять кілометрів. До самої лінії обрію – усе ще видимої крізь контрастність темряви неба і останнього світла дня, до самої лінії єднання хмар і горизонту кружляють ворони. Центром циклону, що утворив їх лед, стає дах будинку, циркулюючий кокон звуку, а в ньому шестеро людей під самісіньким небом. Гілчання птахів стає гучнішим. Маестро повільно, Плавно завертає з граю в чим раз щільніше коло, радіус якого зменшується до кількох кілометрів. Сила просто розносить маестро на шматочки. Він відчуває кожен клаптик простору всередині цього вихору. Плавними рухами маестро надає птахам прискорення, наче переганяє розігріті невидимі маси чогось текучого і нечіткого, але виразно присутнього. Маестро здіймає руки над головою, наче посуваючи ту масу гарячого повітря на себе, і ворони, на яких націлений його погляд, розвертаються примісенько в керунку даху. «Сув! Сув! Сув!» викрикує маестро, криючи шум звізди Мінділеєва, шум крил, перегукуючи навіть шум каркання. Він помічає, як сувається і сувається, зсуфається і зсуфається. сувається чим раз далі від цього даху, чує наближення маси вороння, яка знаменує близькість переходу. Сув, Сув! Сув!» викрикує маестро, криючи шум звізди Менделєєва, шум крил, перегукуючи навіть шум каркання. Він помічає, як сувається і сувається, зсувається і сувається, зсувається, зсувається, зсувається чим далі від цього даху, чує наближення маси вороння, яка знаменує близькість переходу і зауважує, як реальність довкола закручується петлями повторів. Речення повторюється один до одного, бо це сув. Насувається великий сув, сув, сув. Викрикує маестро, криючи шум звізди Мінділеєва, шум крил, перегукуючи навіть шум каркання. Він помічає, як ссувається і ссувається, ссувається і ссувається.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 Петлі. Він бачить, як думки чіпляються за слова, за літери, за звуки. Маестро, не рухаючись, відходить у бік. Ворони влітають на дах... І перед очима стає чорно, чорно-чорно, чорно-чорно-причорно -чорно від чорного вороння, від чорних лискучих живих очей, від сотень вологих нічних очей, від чорних воронячих пер, чорного шуму, чорного шрифту, чорних-чорних літер. І маестро відчуває, як він губиться, топиться в чорному, він відчуває сяючий шквал шуму, Вздовж якого, в вглиб якого, всередині якого, Мов, у тунелі летять чорні птахи. Де ми?» Долинає чийсь голос, і наростає вітер. Гусне ніч, ніч і вітер, ніч і вітер. Вуха от-от луснуть від свисту, Реве ніч і вітер. Із напівзаплющеними – ніч і вітер Очима майстро біжить – ніч і вітер До краю даху пробивається крізь – ніч і вітер Туге живе пір'я і стрибає У Але замість очікуваного Падіння замість злитися зі своєю стихією, з диким вітром маестро ступає на стихію дотичну, однак явно чужу. На землю. Тут на вапняку оглушливо тихо, осліплююче світло. Здоров, кажу я, коли його очі звикають до нового фокусу і знову можуть збирати звуки у слово. Маестро роздивляється довкола. Бачить мох, Бачить зелену травичку і бачить мушельки слимачків. Це вапняк. Тут свіжо і легко. Так шо, уже весна? Запитує маестро і починає дико реготати. Коли історія закінчена, маестро шкіриться. Ну шо ж? Тепер я впевнено скажу, що мій неопубл відбувся як такий. Но з другого боку говорить, що він відбувся – це знову ж возвращатися до лінійності. Тому кажу – відбувається і буде відбуватися. Але іменно зараз його немає. Не існує більше нічого і нікого, крім вапняка і нас. «Як ви легко можете пересвідчитися, нас тепер троє!» «Да-да! Кстаті, я завжди считав, що світ можна звести до трьох слів – секс, бокс і джаз!» «Причому, – додає Тереска, – вони вільно перетікають одне в одне. Секс – це, як правило, бокс ну, або джаз. Або до трьох літер, да-да! Х-У-І!» закінчує маестро й обводить нас переможним поглядом. Слухай, а чого ти так матюкаєшся? питаю раптом. Та це ж усім понятно. Мат як удар по міровосприяттю, взгляд в неوصписане і головне невідоме. А так між іншим, це ще невідомо, хто більше з нас матюгається. Та ні, хлопці, встряє Тереска. Мат – це прорив у самій мові, який потім затягується іншими словами-епітетами. Ну, як рязка на болоті. Бачили? Мат – як найдоступніший спосіб черпнути мовної трансценденції. Схоже до мата – це винаходити власні слова без конкретного значення і випробовувати його на інших, спостерігаючи за різними трактуваннями. Розумієте, реб'ята, я ухожу і уходитиму по-англійськи. Я існую, поки моя непотрібність запотребована. Тобто, існуючи, я претендую на авторство цього тексту. А Неопубл задумувався як текст, який буде закінчено персонажами без участі автора. Позаяк нього просто не існує. Автор – тільки персонаж, при чому, власне, неопубл є зовнішнім текстом, а твій архе – текст суть внутрішній. Це нелінійна модель об'єкта номер вісім – архе, оскільки неопубл потенційно не може бути опублікованим. Але годі нам тягнути пса за яйця? Ти мусиш перечувати розв'язку, разві не? Давай, стрибай. «Подумай, моя непотрібність запотребована ким?» «Тільки мною! А поскільки ні ви мені, а ні я сам собі нахуй не нужен, я ухожу!» «А так, на прощання, хочете, притчу?» «Ну, валяй!» «О, слухайте! Кожен із нас трьох належить до одної з двох категорій чоловєчества!» Одні вважають, що життя – це форма нечоловічської сверхігри. Інші – що це такий странний сон. Це ви вже знаєте. Усе життя вони в той чи інший спосіб намагаються взнати, що ж це в конечному щоті – сон у грі чи гра у вісні. Так вон який інтересний розклад виходить. Слідкуйте медленно. Все равно читати бистро не вмієте. Зараз нас троє. Двоє лисичок і петушок. І що інтересно, кожен із нас бачить одну лисицю і одного півня. Стоп, стоп, стоп, зупиняє Тереска. Тут щось не те. Ти кажеш, що я бачу лиса і півня, І Дереш бачить лиса і півня. Але ж ти не можеш бачити і півня, і лиса «Нараз». «Іменно, що можу, тому що я смотрю в дзеркало, а мене немає! Я єсть у мене, но у мене нєт я!» І маестро зник. Таке простіше побачити, ніж зрозуміти. Це нагадує певний невловимий спогад із дитинства. Пригадайте, хіба у вас не було друга, який в один день зник просто на ваших очах? Зник у світлі. Подумайте, може ви пообіцяли собі зуміти так само? «Чекай!» – гукає маестрої Тереска. Вигук ніяково тане в повітрі. «Падло!» – додаю я обурено. «Це ж яким гадом треба бути?» Заглянув у кінець книжки. Порядні люди так не роблять. Навіть за таких обставин. Ти чуєш? Але, звісно ж, ніхто, крім Терески, цього не чує. Слухай, подає голос вона. Оце нас маестро заморошив. Але я досі дечого не розумію. Приміром, Бубу, ти для чого ввів? Ну... Як з'ясувалося, по-перше, зовсім не я. І зовсім він не Буба, але нехай. Ну, взагалі, Буба – це елементарно. Це найтиповіший персонаж театру, який уже давно слід було захоронити. Тип людини, з яким мені набридло зустрічатися в тексті. Читай, у житті. Мальчик приставала хтось, хто підкуповує власною чи то безпорадністю, чи то невинністю, чи наївною розгубленістю. В принципі, без різниці чим, він хоче проникнути в тебе, знайти собі затишну місцину у твоїх думках. Врешті хоче, аби ти відповідав на виклики, які доля кидає йому. І найгірше, він змушує тебе приймати за нього рішення. Це найжахливіше, що вигадало людство. Це якраз те, заради чого існує соціум. Аби тебе могли знайти п'явки, нездатні приймати рішень. Як тільки ти звільняєшся від роздратування, викликаного п'явкою, ти звільняєшся і від самої п'явки. Тому їх треба позбуватися, виписувати і викидати. Параноїк Сама така. А, маестро, як тобі могло видаватися, буцім хтось може мати над ним владу? О, маестро Тереско – це персонаж кількох речень. Його опис вузенький, мов таяниточка. м'язанка речень та інтонацій. Але бач, який казус. Я створив його з розрахунком, що цей затемнений персонаж – має достатньо сили здивувати навіть мене, власного ж автора. А він узяв і справді здивував. Заявив, що це я є не більше, ніж текстом, синтетичною послідовністю Кирилиці. Ти! І це ж я! Я! Або ти купився, купився на розділення. Розділення Дерешку – це просто спосіб з'ясовувати між собою, хто знає більше слів. Я на А чи ти на Я? Значить, залишилося зовсім трохи – вирішити, хто з нас існує, а хто є уявою. Так, але я б не волів заглядати в кінець книжки відразу, як це зробив маестро. Ну, не суди його. Цей вчинок не більше, ніж результат нелінійності. Так? Але я люблю, коли читають сторінка за сторінкою. І я люблю, коли це триває. Тому я волів би наразі клеїти дурня, діставати на від моменту. Давай-но ще потеревенимо. Про безконечність. Про неї. Безконечність вдивляється в саму себе. Дзеркало без спостерігача. Це вже було, даруй. Коли ти сам без п'яти секунд безконечність, це так буденно? Ну гаразд, гаразд. Тоді поміскуй над іншим. Дивися. Спочатку в цілому цілісінькому всесвіті існує тільки одна категорія. Незалежно, як її визначати. Як логічну, естетичну чи математичну. Існує категорія Таке. І зненацька у Всесвіті такого виявляється інше. Чи будуть інше і таке сприйматися нами як протилежні? А, я вже розумію, куди ти хилиш. Тобто ми відчуваємо, що вони повинні бути протилежними, а насправді так не є. Сам зрозумій, протилежність – дитя лінійності. Ну так, ми ж з тобою тепер такі нелінійні, що я просто хуїю. Хуїй, песику, хуїй. Це дуже нелінійно з твого боку. Ти без перестанку мастурбуєш у вербалізі. Ти й дома займався цим так часто? Ну так. Ну як і ти? Так от, дереш. Присутність одного – це відсутність іншого. Коротше кажучи, Треба вирішити надглобальну для нас проблему. Чи є присутність і відсутність станами протилежного? І чи існує така річ, як протилежність? Адже все зводиться до самолюбувань двох естетик. Протилежність – суть порівняння. Елементи такого не зустрічаються в іншому. І навпаки. Просто я до чого веду? У всякому запитанні вже є відповідь. Бо знак питання – це просто нелінійна форма знаку оклику. Знак питання – це знак оклику, глянутий у профіль. Ти впевнена? Чи може навпаки? Зараз Всесвіт завмирає у протиборстві такого та іншого тебе і мене те, що умовно можна назвати жінкою і чоловіком. Відмінності між ними настільки глибокі, тому, що лежать зовсім поруч. А ми вже казали, чим ближче розташовані асоціації, тим вони відмінніші. Тому що оголення від інтерпретацій це вивільнення абсурду, можливо, того абсурду, одночасної присутності-відсутності, з яким і досі не може змиритися Господь. Або може, що навіть кумедніше, але я переконана, що можу існувати і, в принципі, існую тільки я. Ну, і навпаки. І своїм упертим існуванням в одній площині ми повторюємо діалог вічності з самою собою. Я би сказав «монолог», так, чому б це не могло виглядати й таким чином? Діалог жінки і чоловіка, чорного і білого, тоненького голоска і грубого голоска. Інь і янь. Інь і янь. Чорного і білого. Одинички і нулика. Вісімки і нескінченності. Знаку запитання і знаку оклику. «Зайчика і білочки!» «Це в тебе, зайчику, білочка, а в мене знак питання і знак оклику». «Але, Тереско, сміх – це все одно супер. Дуже люблю жартувати. Коли ти сам, власні жарти не завжди видаються дотепними. Для цього й існує цей сон. Це шоу. Воно називається просто Бог. Дотепно. Ти вкинулася?» Звичайно, але ж все-таки бачу це трохи по-інакшому. Мене манять інші речі. Точніше, притягують до старого. Я, наприклад, досі ніяк не можу вирішити, як ліпше їсти арахіс у шоколаді по штучці чи маленькими жменьками. Ну як, я вважаю жменьками. Ну, а бачиш, а я от думаю, горішок за горішком. А може принцип двох естетик – це все або ніщо? Поле ромашок і жовта троянда? Шлях накопичення і шлях оголення? Так, не виключено. До слова, я саме збагнула принципову різницю відмінності в сприйнятті температури чоловіком і жінкою. А ну давай. Чоловік сприймає температуру середовища як міру холоду назовні а жінка – як міру тепла зі середини. Це також принцип гри сну. Ну, потужно. Тому всесвіт жіночого роду. Думаєш? Хтось думає, я знаю. Але все одно, якщо по той бік мого архе лежить у відповідності маестрів Неопубл, то чому я пашталакую все-таки з тобою, а не з ним? і знову двійка дереш. Ти так і не збагнув, що немає жодних сторін, а є тільки віддзеркалення. І коли ти спробував це логічно пояснити собі, ти знову пішов шляхом раціонального. Мені, приміром, зовсім не дивно, що я зараз розмовляю з тобою, а не з маестром там чи з Мінділеєвим. Я просто над цим не задумуюсь, не будую пояснень. А ти попався бо всі правильні відповіді очевидні, над ними не потрібно думати. Ти розмовляєш зі мною, бо це нелогічно. Бо я жінка, а існування жінки з погляду самодостатньої самозакоханості чоловіка ірраціональне. Таки маєш рацію. Первинне воно – це насправді вона, тому що тільки жінка може пожертвувати власним «я» Заради іншого. А уяви, як боляче розставатися зі своїм «я» усвідомленням. Адже для розділення треба зректися від «я», створивши місце для «не-я». Тобто треба позбутися власного «я». Так, бо «не-я» є станом попереднім, а мить особистості, гра в Бога – різниця між «не забути і пам'ятати». Різниця між я, ти, приходить потім. Отже, первинна все-таки ти, оскільки для мене твоє я, це я, і я, розмовляю сама зі собою. я, є, я, є, я, є, я, я, я, я, я, я, я, я.